Balada unui greier mic Autor George Topurceanu Peste dealuri zgribulite, Peste țarini zdrențuite, A venit așa deodată Toamna cea întunecată. Lungă, slabă și zăludă, Botezând natura udă cu un mănânchi de ciumăfăi, când se scutură de ciudă, prejurul ei departe, risipește nevantai, ploi mărunte, frunze moarte, strop de tina, guturai. Și cum vine de la munte, blestemând și lăcrimând, toți ciulinii de pe vale se pitesc prin văgăuni, iar măceșii de pe câmpuri o întâmpină în cale cu grăbite plecăciuni. Doar pe coastă la orcuș, din căsuța lui de humă, a ieșit un greieruș, negru, mic, muiat în tuș și pe aripi pudrat cu brumă. Cri-cri-cri, gri, nu credeam că o să mai vi înainte de Crăciun, că putem și o să adun o grăunță cât de mică, ca să nu cer împrumut, la vecina mea furnică Fiindcă nu-mi dă niciodată Și apoi umple lumea toată Că m-am dus și am cerut Dar de Zise el cu glas sfârșit Ridicând un picioruș Dar de-acuș S-a isprăvit Cri-cri-cri Toamnă gri tare mic și necăjit Lectura Maya Martin